«Себе досить добре. Це були години і дні, але я якось відчув, що це моя жінка. Це була моя справа життя за минулим. Але я не міг довго без неї і вертався на цей хутір, Але не заїжджаючи і до Карпюка, просто туди. І хлопці чекали мене у яру поночі». Я лише Богові дякую, що коли мене пов'язали, ми не заїхали до Карпюка, і сліду не було від дідового хутора, і хлопці були у яру, і я не підвів старого і моїх побратимів. І у в'язниці думав, я винний перед усіма, я помру, але вони житимуть. Дякувати Богові, я не буду винний смерті жодного із тих, Кого люблю. Коли жовніри розбивали двері у мотреній хаті, Я лише встиг сказати їй, Кажи, що я взяв тебе силою, Що згвалтував просто зі зброєю в руках. І вона сказала мені в останню хвилину, Я вагітна, я ношу твою дитину в собі. Я ще був голий, Субившись за шаблю, Але їх було десятеро, і мене вдарили ззаду, хтось вскочив у вікно позаду мене, і я отямився лише зв'язаний по руках і ногах, все ще голий, на возі чув, як жовніри сміялися, спіймали кнура на гарячому. Треба було ще курву виграти усім разом, аби знали, як розбишак приймати до ліжка». А тоді несамовитий біль пройняв мене, коли я згадав мотрені слова. Я ношу дитину від тебе. Що ж, що ж з нею буде із сім'ям моїм? Що ж станеться із безбаченком, безроди племені, із безстроком в очах світу? Що йому скаже мати або ж їй? Що ж воно моє дитя знатиме про свого батька? Я готовий був умерти, і за тих кілька тижнів, коли чекав в Шибиниці, передумав усе своє життя. Чому Голомбовський, який любив мене? Це було очевидно. Так зненавидів мене через Ганю. Останньому жобракові віддам, але не тобі. Чому не мені? Він хотів мене для себе, але ж він сам завів мене до Горпини, сам попхнув у світ жінки. Сам змусив пізнати красу жіночого тіла, бо сам мав цю горпину не раз. Бо ми там поєднувалися із ним у якомусь божевільному світі чужих пристрастей, але ж Ганя, то була його донька, то був він теж, але і не він. Тут були тільки ми двоє, тільки ми двоє. І йому у цей наш світ... Уйти було зазь. Я ж би на той час теж любив його, як, може, насправді, як батька, якого я ніколи не знав, як старшого і розумного, освіченого, як не знаю. Але він зрадив моєї, з ненавистю, яка вмить знищила усе, що між нами було, як і не збагнув, що я вже дорослий чоловік когось можу полюбити? Не його чоловіка, батька, покровителя, а просто жінку, яка випадком долі вивелась його донькою? Що таке любов? Що така людина у всіх її вивих. Де я і хто я? Я готовий був померти і думав, що. Заслужив смерть, яка, може, і стане врешті О тим останнім моїм кроком До всеосяжного спокою До іншого буття У позасвітньому просторі Ми забули Де ти був тоді? Але тут ми вже на місці, Сказав Раду тихо, майже пошепки Виходьмо І тільки зараз Данило збагнув, що хлопчак Весь час тримав його руку У своїй і теплої його долоні. Щойно Данило Почув ці слова Наповнило його знову силою життя Данило важко вибрався з сіна, у якому їхав І щойно ступив на землю, як утрапив обійми Михайла, Гната і Степана Раду виліз після нього і стримано чекав, поки Данило повертатиметься до нього Данило обіймав малого, як своє життя